Înaltă conexiune, Gardă eficace nunților, Drum și carte, Pentru sumbrul raca lui Marte, Pentru jup, acel trup, Saturn centurat în aparte, Uran ca un tiv, Neptun aditiv. Cădelnițare în cor a nunților, Din zece lune în rampă, foarte cerească și amplă mătania frunților. Salut de pescară de noapte, la sceptrul seral de trei ore spiral al lumii râu static de lapte. Plecăciune joasă la fața păroasă, subtă care ajună apusă în cărbunii din lună. Mătanie adâncă, îndoită încă, norului violaceu fumat lung de soare la ziua anversare când pipă e sufletul meu